Ixo! Stop. Stop. Stop. Hemen gaude, aste artero bezala, gonekin erobero irratisa joan, antxeta irratitik. Laro, gaita bederatzi puntosazpi, bai, oiana? Bai, esan barzunan antxeta irratitik, baina hortik ere arrosa saretik ibiltzen zareten oi, edo zintzilik irratitik entzuten gaitu zuneire, musu handi bat, zua jere bai. Stop! Kaso ere, edo, e, antxeta media.infotik entzuten ari gaitu zuen, hortaz, dena delakoan, berdi, orra, modu batean edo bestean entzuten ari gaitu zuen, gurekin ordu batez geratze gombidatzen zaituzte gu, zeren kriston saioa prestatu dugu gaurkoan. Bai, gabonak direla eta, ba, gaur kultur gomendio bereziak ekarriz kizuegu. Gabonetan ez dakizuela zerrekin, paritu, zer egin, zer oparitu, zer dugu zuek laguntzeko. Horiaz, gu zuek laguntzeko bainoan bada Euskal Herritar sortzaile piloa, emakume sortzaile piloa, beraz beraiei esker zuek plazaratzen dizuegu horrela ideiak izateko, bainoan benetan merezi duelako. Cachamon, robô, de guia, bovida Cachamon, ganalbo, cabô, troca, nada Favô, felicida Cabô, mara, ainda, goza, florida Coi, Esse mundo, hoje em dia, tá cheio, picadinha vale. oh, que Te já vou falar Ô, Ainda goza florida, boi omona um linda Esmundo hoje em dia, tá cheio, fica via, que esabofa linda Tata lindar, contorbi a E, no? eta hotzaren hotzas babestuz goxotasunean zerbait oparitzeko aukera edo hori bultzatzeko edo hori sentitzeko aukera ekartzen dizuegu ez ez da euskal herritarra baino merezi zuen aipamena guain gutxi e, egun gutxi batzuk zen eta Cesaria Ebora eta ba bueno ba hoienak baita ere Bereziki maite duelako, ekarri dugu gaur zuenara, zeren emakume benetan merezi, ba, bitxia eta potentea zen cesaria. Bai, ba Inarak esan duen bezala duela gutxi justu Abenduaren 17an Ilsen eta beresz Kaoberdeko babeslari ezagunena dena den hau, Frances e, estatuan e, bizi zen, berak bere karrera hasiera edo ba beti dirua lortzeko Kantatzen ibili zen eh, hainbat eh, tokietan, horien eh, artean eh, bueno, eh, taberna eta hotel desberdinetan eta ba, bertan zegoela, hainbat ba, jende kentzudeko aukera izan zuen, eta ba, bertan zegoen e, pertsonetako bat, frantxez estatura gombidatu zuen, eta bera, mila bederatzireunda berrogeita batean jaio bazen ere, mila bederatzireunda larrogeita sortzian grabatu zuen, bere lehenengo diskoa, Parisen eta izenburua e, la. ladiba... La div o pie nu hau da eh, ankauchik segoen diva eta ba hori zanda ere bere... Mm. Funtu edo simboloan dietako bat, kontzertu guztietan, ba, onyutsik e, ikusi aldizan dugu, eta ba, hori xe, e, oso ezagun egin zen, abesti goxo abesten zituen berak, beti portugesez, e, bere hizkuntzan eta ba, hori, esan bezala, duela gutxi hilzen asko-asko erretzen zuen zesariak, eta ba, kuriosoa da, e, hori, irurogeita urte zituela haila, duela gutxi, baina bera, ba, eh bidiketako arazoak direla eta ba ospitalean zeguen bainhala ere diotenez berak erretzen jarraitu zuen azken momentura arte eta baita ba bera agurtu nahi zuten pertsonak jasotzen ibili zen e, bere etxean diska bat grabatu ditu, ama bost hain zuzen, eta ba, hori xe, iruditzen zehun, ba, gabonetarako ba, opari polita izan daitekela, goxotasun handia daukan abeslaria delako bera, eta ba, berearentzako omenalditxo bat, eta gure belarrientzako goxamen txikitxo bat ere, ba, bera gaur, ona ekartzea. Paralidade, fatalidade, se vou cair de graça nem morro Então bastindo sem saudade, marcar na linha dos meus sorris Nas vias de entendimento, não está a soportar minha desilusão Sem dor nem sofrimento, sem rancor na no coração Uma vida que essa fatalidade, e que É casa manso dificuldade. Tem sempre um abraço da miséria, E tão trazemos um chef felicidade. Fatalidade, fatalidade, Só que tira essa temor. a murchar sem sorridente, Uma cor na sol. Acabo perder vontade de viver. Podes-te nesse mundo de ser feliz Oportunidade é para cachar perder É um direito que pode ter na boa Trabalhar, lutar e cantar Acabou a vida a tesoura da alegria E tudo fatalidade está a passar E bom dia até chegar Sim, bom dia, bom dia E bom dia até chegar Sim, bom dia, bom dia fatalidad fatalidad su coche tras enemigo entonbo etzin zezodan ma corta aurdun gelditu nintzen penaren penaz asi zain ire ire isabela esa tencidanamak niri hiela burrari errukiz begira herrian erreketek bortxatu nindutela zabaldu zen lehenengo etxean zigormodura josten dituen jertxeak soldaduei eramatera joaten nintzenean haiekin lardaskan ibilioi nintzela gero birekin eta hirurekin ere bai ziurtatzen zuten egia zen xabelean eraman aurra ezen maitasunaren fruitua simple zen hori baino berdura plazakoa gertatu eta pare bat astera Olaetako kadabozora bisitan joan nintzaion umedatik ezagutzen nuen kantoietako mutil bati, Eskuminak eta zigarroak eramatera. Ez zeukan delitu handidik eta bakarrik utzi gintuzten batean, Eta nik, zigarroak emanizkionean berak gon altsatu zidan eta gainean jarri zitzaidan. Ez nintzen apartatu, helia da. Isil-isilik egon nintzen. Mania. Kaunelingen ostuarenia, dallaia. Uxu azken lanaren pasartea irakurri dizuegu oraintxe bertan, baita ba opiskat bilatzen eta saltxeatzen aurten eginduen liburuaren promoziorako elkar argitaletxeak elkarrizketa bat egin dio Uxueri. Eta, ba, beno, zuena ekartzea egokia iruditu zaigu, ba, e, emakume idazle honen ba, berri izateko ba, txukuna delako. Horrela ere ezagutzeko eta gabonetan ba, beste ideitxo bat. Hona hemen, usue alberdiri bere liburuaren inguruko elkarrizketa. Zure bigara libura daukagu hemen, aurki jokoa, Eta aurrekoa berriz gogoratzen gara aulki bat elurretan zela. Orduan aulkiak eta aulkiak e, jarraitu modukoren bada, ala eh salderantzi ez dauka inungo dauke ingungo zerrikusirik eta guia izan aulkien bila baino aulkiengandiki esi e, eh ibegi naiz liburu hau eh idatziela konturatzen intzelako bazeudela hiru hiru bat, bat aulki garrantzitsu e, liburuan, baina aurrekoarekiko ez estiloan ez gaietan, ez ezertan, zerrikusirik ez daukanez, izenburua saiezten, eh, saiatu naiz, baina azkenean metaforarik, e, liburua biltzen duen metaforarik honein iribitu zaiz Aukijokoa eta kasualidadeak elako indarrekin jotzen e, dutenean, ba, kasu ibartza gela pentsatzen bete eta azkenean halaxe gelditu da. Eta metafora horrek biltzen duena zer da? Zer da Aukijokoa? Alkijokoa bizitzaren e, metafora da. Dano gabiltza dantzan, aulki batzuen inguruan, baina beti egongo gera dantzan narigerenak, baino beti egongo da dantzan ari geranak, baina aulki bat. E, gutxiago, ez. Orduan, e, aitona mona batzuk, dia gaur egun aitona monak diren, bueno, aitona monak. Zarrak, bat urtetik 85 urtera bitartekoak dira Alkijokoako protagonistak. Eta atzer aurrera kadabi e, liburua, beraien gaztetako historioa kontatuz eta gaur eguneko elkarrezketak, ba, egunero horatxaleko bostetan elkartzen baitira kafe bat hartzeko. Eta orduan, e, aurki jokoa da batetik hilzen e, dijoaz, adina arengatik ma, naturak alaskatzen duelako, orduan, gero eta aurki gutxiago daude eta fizikoki ere ikusten da hori e, novelan, nola beraiek beraien leku zinkoa daukate momentuaten esaren da, gure aurkia gaino ezkara, beraiek hoaten dira arratxaldero gozotegi batera eta bakoitza bere aurkian eseritzen da eta norbait hiltzen denean bertako gozotegiko gozotegiko e, langilak aurkia hartu eta noskiba, beste mai batera eramaten du jende atente baldin badago eta beraiek e, Beraierako protagonista bat konturatzen daba, nolabait, eriotza beraiekin jolasean ari dela eta norbait eiltzen den bakoitzean beraien maitik olki hori hartu eta gazteagoen maira e, eramango dutela. Eta hortaz gain, lehen esan duan bezala, badaude beste bi olki garrantzitsu e, istorioan orduan, olki hoien jokoa ere bada. Baina ez ditugu gaipatuko. Ez ditugu gaipatuko. <laughs> Bueno, e, liburu honek, beka baxa zuen Jose Baxaka, beka, eta beka ara orkesterakoa, proiektu bat e, iratzi berko zenuen, zertaz iratzi nahi zenuen, baina okerrespaldin manago, zure asierako proiektu hartatik, goaengo emaitza honetara aldea desientekoa, ez da? Bai, e, kontua nik uste dut, fikziozko lan gehiinetan bezala oniarria errealitatean daukala, honek ere, nahiz eta emaitzak ez daukan errealitatearekin e, zer edo, zer ikusi abaldin badauka, ez den egiazko historia bat e, kontatzen dena. Baina nire oinarrizko proiektu hartan, nik baneukan e, buruan Benetako e, zarren kuadrila e, bat, amaika ziren kuadrila hartan, eta historio honen lehenengo printzalea gatu zitzaidan, bain argazki bat ikusi bunean nire aurrean, eta argazki hortan agertzen ziren argazkia. E, Aito namo nawoena Joan eta Gozotegiko txoko batean zeuden beraien 11 makilak. Eta 11 makila hori gelditu zitzaidan oihartzun bat bezala buruan eta berriz bueltaka eta pentsatu bueno, idatz egin bar buruz. Zer gertatu zen? Ba, konturatu nintzela nobela idatziela, niri benetan interesatzen sitzaida na etzela eh 11 pertsonaren e, historiari buruz e, idaztea nobela lan etnografiko bat egin nahi, Gehiago nahi nuela psikologian oinarritu pertsona batzuen arteko e, trama izan zedila eta orduan ba, amaika makiloietako batzuk traba egiten zidaten. Orduan ba, liburuar dibidean e, zijoala, inigo aran barriri pasanion eta nire beldurrak edo nire zalantzak argitu zizkidan. Nibaneukan susmo azorran zede dela pertsona ia asko, baina urteta erdi pertsonaia batzokin lanean erituen duren ba, gogorra egitezitzeidan denak egun batetik bestera akabatzea baina azkenean berak gultzatu eta azkenean gogultzatu da txorrekin bera nuen sobran zeudela eta azkenean iru lau pertsonaia nagusiren bueltan egituratzen da novelako duratu nintzalako niben e, idazle e, askok agian irakiten eugitzen dute novela edo historioa hain bat denboraz buruan eta idazten duten erako oso argi daukate niri pasazitzaidan, baneukala bulkada bat, unokala ilusio bat hau idazteko baina ez nuen sekula nobelarik idatzi eta gainera ez nekien nola egituratu idatziala idatzi konturatu nintzen zer zan benetan inporta zitzaidana orduan amaika makila hoiek ezik erdia baino gehiago anikilatu eta inporta zitzaidan hortara joatzea eragakin bueno, horre Protagonistak bakantzearekin batera e, esan litekeak kaso e, bueno, bu hasieranzenukan ba, benetako irudi hartatik hau da, errealitate hartatik askatu edo joanzarela eta gertakaritik pasatu zera gehiago batzure irudimenera edo, ezta? Bai, azken batean, aipatzen diran gertakariak denontzako direlako ezagunak eta segura eski jende gehienaren zat niretzat baino ezagunagoak, ba, asko Gerra Zibilean kokatzen direlako eta nik baino gertuagotik denboran e, gehiengoak bizi izan duelako hori. Orduan, konduratzen nintzen, batetik ezin nuela saiestu Gerra Zibilea, adin jortako pertsona batzuen oroitzapenetan, pertsona gehienen oroitzapenetan marka e, handi bat delako, Baina besta alde bat eptik ez nuen, e, lehen esan bezala, ba, novela historikoa eta idatzi nahi. Orduan fantasia izan da horretarako e, bidea edo errealismo e, magikoa edo fantastikoa edo deitzen dioten e, hori. Eta asko erresten zidan, pertsonaiaak zarrak izateak. Ze neurri baten izan daiteke batzen, baten kasuan pentsatu dezakezu bere izakera dela horrelakoa, pixkaba fantastikoa beste baten kasuan pentsatu dezakezu burua erdigalduta da bilela eta horrek, horrek lagundu dit errealitateko gertakari hoiek beste, beste irabatera kontatzen eta azkenean errealitateko gertakari hoiek ez dira bere horretan importanteak e, pertsonaia huentzat pertsonaia guentzat importanta dira gertatu ziren moduan, gertatu ziren lako, orduan kontatzen da modu hori, eta gertatu ziren momentu hortan non zeuden pertsonaiaak, nola zeuden, nola sentitzen ziren, ze goera zeukaten beraien familian, zer zuten jantzita, ze hametxezuzkaten etorkizunerako, orduan zentratzen da gehiago pertsonaien psikologian, eta ez gertakarien bertan. Guazen norretara, xan duzu norretara psikologiara. <coughs> Nik uste, eta arazoi duzu, gertakariak eura baina importanteago diela pertsonaiaak eta pertsonaien izahera, E, aurkestu dizaiogun e, irakurleari, bat personaia nagusiak zein diren, bat Teresa Teresa, Teresa da e, nagusiena, esango nuke nik, edo entzat e, neurri batean maiteena dudan, e, pertsonaia Teresa herrebeldea da, inkonformista da eta neurri batean eta bere galairako feminista da eta adibidez bere kantoietan herrian hilea solte eramaten duen e, neska bakarra da, eta Teresak ateratzen ditu nobelan zehar gaizo zialak. Teresak, e, Teresak bi, bi begini niditu, fizikoki ere agertzen da novelan nola, e, orban bat duen begininiaren ondoan, eta Teresa Teresada, zuzen e, bi aldiz ikusten duena, bestek baino bi aldiz e, gehiago ikusten du. Berak e, ikusten ditu susmodo, asmo txarrak e, jendearen e, atzean, Berake interpretatzen ditu e, besteen ekintzak. Eta Teresa da hori, gai sozialak e, ateratzen dituena. Begira da, eraberean freskoa eta askea da. Baina gordina eta gogorra izaten ere ere badaki. Martina? Martina izango litzateke neurri baten. Teresaren ez da, ez, da, ez da antagonikoa. Martina eta Teresa oso laguna dira, Martina da bere gurasoekin nahiko harreman e, berezia du, aitarekin beti konflikto batean e, dago aitak ez duelako onartzen alaba, justu bera bezelakoa izatea, eta ama ausente dauka. E, ama ez da usartzen alaba eta aitaren arteko harreman e, konflikti bortan sartzera. Orduan, berak tere sartzen du amatzat, eta... Teresa askea eta herrebeldea den bezala martinada eh, asko zere, ez da inola esan, eh, korrektuagoa da ez da bidetik eh, irteten baina erakartzen du bidetik irtete horrek. Orduan Teresa oso oso erakaragarri egiten zaio eta batzuetan Teresa izatera ere jolastu dezake, baina berak badakio sekula estela bidetik, e, bidetik irtengo eta neurri baten markatutako pausoak, e, jarraituko dituela. Eta Martinak ateratzen du Teresa gai sozialak ateratzen dituen bezala Martinak gai bat ateratzen ditu harreman e, pertsonalak, bai bikote harremanak, bai gurasuekiko eh duen harreman hori hortarako balio izan dit Martinaren pertsonaia. Eblali Eblali oso pertsonaia dibertitua izan da niretzat idatziko. Idazterako orduan, e, eulali Eulalida agian hautzaroan pisu gutxien daukan pertsonaia, bere pertsonaiaek pisu hartzen du eh gorra da eta orduan bere gorreria hortan hasten da soinuak eta ikusten duena aleatorioki inasten eta orduan oso egoera bitxiak e, sortzen dira hortik. Esan daiteke Neurri batean eulaldi ere errebeldia dela baina ez dira errebeldia be, e, berdinak. Teresaren eta Eulaldinaren, Teresaren gehiago da soziala eta herrietatik datorren zerbait eta Eulaldinaren errebeldia gehiago da jolastea. Eh besterik gabe e, bizitzaren azken urteak beste modu baten pasatzeko modu bat izan daiteke. Bueno, persona ya liburan oso aipagarria da eraikuntza lan kontzientea ba dago importantea bere lagurrean, hau da, bit denbora dituzu oraina eta lena, eta hauts diferenteak, hau da, segun norraridan hitz egiten, ba, pasatzen da narratzaile batetik bestera. Nola ginduzu mekano lan hori? <laughs> ba, hankasartzen, hankasartuz, eh, eta eta berriro piezak eh, kokatuz, enuen eh, sekula novela bat idatzi, eta, eta ez nintzen konsidentez eduken zailtasunaz, baina... Laguntzen duena da hori, gaur eguneko, bintzat, gaur eguneko historia guztiak e, gozotegiaren, e, ia guztiak gozotegiaren barruan e, kokatzen dira. Orduan, elkarrizketak dira gehienak, bera artean, zarren arteko elkarrizketak. Elkarrizketa horietan askotan egiten diete referentzia iraganeko e, gertakariei, eta tarteka tarteka doa doaz aurkeztuz e, pertsonaiak, eta batzuetan, lehenago jakiten duzu iraganaren bidez, iraganeko testurien bide zer gertatu zen eta beste batzuetan ez, adibidez, lehenengo kapitulutik edo bigarrengotik gotik jakin dezakezu eutimio eta martina ezkonduta daudela. Baina gero bederatzigarren kapitulu arte edo amargarren kapitulu arte ez duzu jakingo nola ezagotu zuten, elkar. Orduan, pixka bai izan da suspensearekin eta denborekin e, jolasteko, jolasteko modu bat, baina nola eraik edo ba banka sartuz eta... Eta, eta intuizioari kasu eginez, ez daki zergatik nire e, intuizio lekiko e, federe xente daukat, edo fiatzen naiz, e, zerbaitek baitek ezpadit e, ondo egiten hasieran bueltasko ematen dizkio, baina bueno, horri horri jarraitu zer ekitakoa izan da. Eta guna, bueno, maitzeko, e, liburan badira pasarte batzuk oso unki Baina, esango nuke alare horren bila ibili e edo horri mugak ipini dizkiozu lanaita. Bai, irup, irupena dute. Eh? Bai, iruditzen sai delako eh diren momentu hoietan, eh muga bat pasatu ezkero, galdu egiten dutela. E, Osa, galgo egiten duela momentuak berak, baina ez momentu e, momentu goxoetan eta momentu gogorretan, e, bietan, adibidez badaude momentu oso gogorrak, kontatu zitezkenak amarro, amarro realde eta meni eruditzez itzaidan elipsi nahiko bortitzekin askoz ere gogorrago e, jasotzen zirela momentu eiek eta, bueno, betikoa da, beti esoten dena ez, goxotasuna bai, baina goxokerian ez nuen erori nahi eta, bueno eh bortiztasun hori nahi nuen baina ez eh bortizkeriarik azken batean esan duguna delako ez e, gertakariak da noko ditugu orduan zertarako hasi odola hemendik eta dola handi baldin badakigola dela ez gehiago zentratu naiz ba, pertsonen psikologian eh bertan ez izaten kontatzen den e, gertakaria berez izan daiteke ungigarria baina batez ere pertsona horren psikologia ezagutzen baduzu, badakizu, zergatik egiten ari zaion gogor edo goxo e, momentu hori. Ze badaude momentu oso bortitzak, pertsonaien zat, iaia ustekabean edo zuztean pasatzen direnak. Eta, eta agian horrek berak, e, irakurlearen eta pertsonaien arteko percepzio diferentzia horrek e, ematen dio indarra, pasarte, pasarte horri. Piskat horrekin... Hokatzen saiatu naiz batetik denon eh moral orokor eta bestetik pertsonaien psikologiaren eta irakurgilearen artean egon daitezkeen desberdintasunekin eta antzekotasunekin. Buelo tamaitzeko. Gola novela lelengualdia zenuela esan duzu 2020 utan. Experientzia prototuta gero berriz sartzeko e, asmorik bai. Ba, esan, idazten hasi nintzanean noretzak novela E, penitentzia bat zen. Hau da, nik historia bat kontatu nahi nuen eta konturatzen nintzen ipuina ezintzela izan, zerbait luzeagoa behar nuela, eta nobela bat idaztera behartutan nengoela historio hori kontatu nahi bandoen. Baina hartzen nuen hori idatzi egin behar dut novela, eta egortutan nago nobela bat idaztera. Eta aldiz, idazten hasita gero konturatunez ez ematen ditula aukera asko ipuina ematen ez dituena kalderantziz ere bai. Eta adibidez bat da hori, pertsonaien psikologian sakontzeko aukera eta bestetik zuri zu bizitzen ari zaren edo garrantzitsuak iruditzen ari zaizkizun gauzak pertsonaia batean ezpada da momentu batean ezpada bestean sartu daitezke. Orduan, e... Zurruuntasun horren barruan, e, azkenean bi urte gaiberaren inguruan idazten egon behar hori batzuetan bai gertatzen da ipuinak idaztea baino pixutsuago baina beste alde batetik pertsenak ez dira gertakari bat azaltzeko aitzakia utxa beraiekin batera e, bizidun zu novela eta konturatzen naiz orain ipuin liburuak irakurtzen editu danean e, beste zerbait eskatzen deskatzen dira e, da erendetzako ipuin hon batez eta besteri gabe anekdota bat edo bitxikeria bat edo ondo kontatzen duena E, pertsonaiekiko lehen ez neukaan e, lotura bat, sortu zait, novela idazterakoan, e, eta ipuñ, eta ez bakarrik berriz idatziko banu nobela bat baizik ipunak e, idatziko banitu, eniok utziko nere liburuari pertsonaiek bitarteko utx e, izan daitezen. Eta hortan, e, idutzen zaituri, e, garantzia eman diedala, ez eman diedala, garantzia hartu dutela niretzako pertsonaiek Eta ezin die alausi modutan e, tratatu. Eta e, e, neizete ipuinak horri izan, ba pertsonaia hori sortu baduzu konpromiso batzuk da berekiko. Bueno, ba asko eta dato zela pertsonaia berri. 국민 hau Huxue alberdiren liburuaren inguruko elkarrizketa eta gero napoka iriaren abesti bat jarri dizuegu beste kultur gomendio bat napoka iria eta bere azkeneko diska aurten ateratakoa. Bai, haurten e, ba, bertan, bonberenearekin, ba, bonberenea gaztetxan grabatu zuten, lehertara zi edifizioak deituriko disko hau, eta ba, au, e, jendaurrean grabatu zuten, ba, e, publikoaren aurrean orrentzentzun duguna, zutagar taldearen bertsio zora garriba da. Eta, bueno, talde hau ezaguna egiten joan da, pixkanaka, pixkanaka, e, bi pertsonek osatzen dute apokairian, taldea ta eh Ander e, Barkatu, ez e, uish, es izenak, baina bueno, eh Eibar eta elgoibarko lagunak e, dira eta ba hori xeaiek eh 2005ean lertarazi edifizioak izenean e, maketa bat e, grabatu zuten. Gero 2008an Beste, maketabat bat grabatu zuten ere, hau hiru kantuz osatutakoa, eta ba, kantu bilduma hau da berriena, eta ba, horixe, urtarrieko asteburu batean, e, bergarako zabalotegira e, egokitu zuten eta ba, bertan publikoari zabaldu hizkiotenateak eta kontzertu txikia hau ematen, ba kantu zarrak berriak eta bertzio desberdinak egin zituzten eta horietako hamar dira ba, esaten dizogun, egun cd berri hau e, mai spaceen e, aien elana entzuteko eta deskargatzeko aukera daukazue beraiek hortze e, jarri dute beraien e, lan guztia eta, ba, bueno, konta, komentatzeko, ba, interesa baldin badaukazue, eibarren izango direla e, kontzertu berezia jartzen du hemen egingo dutela, abenduaren hogeita lauean, gero bostegun beranduago mutrikun izango dira, eibarrekoa barkatu estu zeitezetea, areto tabernan izango dela. Mutrikun gero, esan bezala bostegun beranduago abendu rocken bodegoia tabernan e, joko dute, eta gertu seago, ba urterrilaren 13 Donostian edokako kafean kafeantzokian entzuteko aukera izango ditugu eta bamen, beste abesticho batekin uzten zaituztegu Komentzituak ez bazinasten por si acaso eres saiatuko gara beste abesti batekin eta hori esandakoa, ah! ba, gaur zuengana kulturgomendioekin gerturatu garela. Ez baita ere e, gabonak direla eta jotailuak e, akaso, batez ere erosterakoan, ba, arduratsu egitea, zeren bai garrantzitsua da hezkuntzan esezkibetza bermatzea, Eta ba, publizitate seksistari esaten ez, diogula, eta ba, hori kontutan izatea baita ere, eta beno gure arteko ere opariekin ba, hori ere kontutan edukitzea, ez? Bai, eta adibide txoa tekarriko dizuegu, agian ba, bueno, ez da oso egoki adibide bakarrarekin etortzea mila egongo direlako, baina, bueno, agian ezagutzen dugun baten inguruan itzingo dizuegu, pirritxe eta porrotxe, paiazo, ezagunek egindako, jostaiua eta legia, hau da, familien jokoa, segurazki gogoratuko duzue familia bantu eta eskimalak eta horiek guztiak, baina, e, ba, pirritxe eta porrotxe hau eraldatu dute, zeren Bueno, noiz beten aukera baldin badukazue, gomendagarria da, karta arroiek karto eta ikusi nolako estereotipuak lantzen dituzten ez? Bertan, familiare du tipikoa agertzeaz gain, ba, emakumeak eta gizonezkoak ibiltzen diren lanak eta aztertzeko modukoak direlako. Beraz Berazoni aurregin eta horiek familian joku berezi bat sortu zuten, familia mota desberdin eta ugariak erakutsiz eta ba bueno beste modu bat jolasteko, eta gaur egungo realitateari egokituago dagoena bai familya ikuspegitik eta baita langile edo lan ikuspegi horretatik beraz ba aukeratsa hori aurrekin eta esain aurrekin ba karta jokoan ibiltzeko taesan bezela nanpoka iriaren orain beste abestitxo batekin gusten zaituste Horsiak <susurra> Ez nago ziur, baina zurrumurutan datozen esaldi sort sortaskea kulergarri, urrengo batzuk aldiz, haizearentzat baskari, irudimena jartzen ameslari, barneko ahotsak antari, eta ez nago era baziur, baina badirudi irudiak eta ideiaiak dantzari dabiltzala espazioan zehar. Nola esan, apur bat gu bezala, beraien baitan nola abitu ezin asmaturik. Hau, Edipotoaren pasarte bat, da, e, Edipotoan nagore legarre eta argazkilariaren liburua, da, e, bera eta laguntzarekin baita ere testuak, e, lain, on, lain onen testua irakurri du horaintxe bertan hoianak eta benetan gozatzeko eta disfrutatzeko liburua, da, gomendagarria guztiz, e, kamera berezi batekin eginda kamera estenopeika este no sai ez da errada esa teko bai boteekin ba piska bat e, orain jarriko dugun elkarrizketan azaltzen du pixka bat nagorek durango osea e, durangon azaldu al izant zigun pa ba, ta n'escenari espillabato Bai, ba, Nagorerekin egon ginela aukera izan gerun berarekin Durangoko azokan egoteko, bertan aurkezten zuen liburua eta berak azalduko gu, guk baina esko zobeto nolako teknika erabiltzen duen. Hei nara. Bai, bai. Beno, bai. <risa> <risa> vamos, ba, orduan eh Durangotik egindako elkarrizketa Nagore legarretari. <risa> bueno, eta sortzaileen gunean gaudela eta liburuak musika Eta berriz ere e, liburu batekin egindu topo, liburu kutxun eta berezi batekin, eta gainera badaukagu hemen parada ba, egilearekin hitz e, egiteko, kaixo nagore, zer moduz? Kaixo, atxaldeon. nagore legarreta argazkilaria, uhum. eta lagunduta egontzara e, liburu hau ekoizteko, beno ba, e, ebi potoa du izena. Piskat, akaso... Horrela, jendeari gerturatzeko, ze, ze, ze liburu klase topatuko dute? Bueno, barukituko dute, arrazki liburu bat, e, testu earrez inguratua eta bueno, ba, ba, ba jolaz polit bat, egindako bide edar bat, eta bueno, bide horretan sortutako emaitzak, ba hor ba plasmatuta. Momentu batean, liburuan diozu, ba, tresnak eta zure bizitza, bueno, momentua ere elkartopatu direla, nahi bauzu, ba. e, ba, azaltzarena, liburua ez dela argazki kamara normal batekin egin, beste ba, esperi, esperi, esperimentu ez da, osea, berez oinarria da, ez? Da, bai, berez da argazki kamara oinarrizko teknika, Ba argizpi ba sartzen dela zulo estu batetik eta, ez, proiektatzen dela irudi, irudi bat pareta batean eta bueno, ba pareta horretan jartzen baliama du zerbait argi hori jasotzeko kapasada hor ba, daukazu argazkia. Orduan bueno, ba, oinarri horretan bueno, ba sakonduta, ba arituko naiz lan. Sakondutan bai, eksperimentatzen mm -hmm. azoka aukeratu duzu, bai, gure gai bat bezala. Bai. Politika de iruitz iruitzentzitzaidan bat jendearen mugimendua eta gauza estetikoak nastearen hori eta bueno ba ba bat joko horren bila edo arituna azoketan argazkiak ateratzen. Mhm. Uh -huh. Eh, eta hori, zuke esan duzun bezala ba testuak eta hor ba, laguntzaileak izan dituzu. Ba, laguntzaileak eta lagunak. <laughs> Ba bueno, e, Aizea Arregi, Gorka Setien, Lainon, Mikel Peruarena, Juanma Verauski, bueno, ba, bakoitzari egokitu zitzaion edo ba serie bat ten inguruan idaztea eta bueno, ba, bakoitzak girotu du argazki serie bat bere bereitzeekin eta egia san ba Criston Jantzilla emandeio liburuari. Eh, ez da zure esperientzia bakarra banizun izuke taldearekin, ba Baniz nizuzuke zer den azalduko zenni buke horrela.: Bueno, nidedaki dala ba nizu nizuke da elkarte bat, e, balagun talde batek e, sortutako talde bat eta bisxka bat helburu duena pixka bat orain gaur egun egiten diren gauzak ba, Bai arte arte mailan edo bai musika munduan ba, zabaltzea ez. Mm -hmm. Eta bueno, ba, balia bidea jarza jendeari ba, bere gauzak zabaltzeko oralidad ta liburu hau aterazu zute, baita ere, bezakita urten izan den musika taldeen argazkiak. Bai, ekin zioten pizka bat kontaktuan jartzeari, ba, e, musika eta kontzertuen inguruan e, ze biltza eta bueno, hasiko dira ba argazkiak publikazen. eta bueno, ba lehenbiziko lana izan duda liburu batean biltzea. Ba, ez dakit, hain bat argazkirariren lanak, eta, bueno, ba, hortxe dagoen maitza, enbizikoa, pesatzen de jarrepena, jarrepena izango duela, lan horrek. <hazizuk> eta zut baduzu intentzia? Bueno, ni jolasten jarretukoet, eta, bueno, ba, ba ez dakit, peserik ez. <hazizuk> Beno, ba, ba mil esker, nagore, gurean egotagatikan, mil esker ere altxortxiki hauek egiteatikan eta eskaintzagatikan. Eta, bueno, ba, zure berri izango dugu baita ere beste lanekin edo zabiltana egiten, ba, zabiltanekin. Oso hondo mil esker Bai, musu handi Venga, musu. <laughs> Huxia entzuten ari zinetena, ostoak e, musika, dantza eta besti espektakulotik hartutako zatitxo bada, Bueno, Behin baina gehiagotan hitz egin izan dugu ostoak inguruan e, ba, bueno, e, kukai dantza taldeak e, oreka teisha txalapartaak e, bestein bat e, musikalirekin batera eta haen alaba e, zubertarre kantariek e, bat egiten duten espektakuloa da hau eta ba, benetan e, gomendagarria euskal kulturaren fusio bat e, ba, modernitatean eta tradizioaren artean merezi du oraindik ikusteko aukera daukagu eta gainera hemen gutxira gertu, ez da Hori da, ba, beste opari kutxun bat egiteko e, endaian, urtarrilaren hogeian egongo direlako eta, bapeno, pixkat e, zehatza lekua ez jartzen beuden web horrian e, badute horrela eta espektakuloaren E, zatitxoak ere ikusteko tartea badago. Orduan bertan sartu eta hor suposatzen dut informatzaileengin jungo direla alata guztiz ere gorde eguna, zeren benetan merezi du eginduten ba nasketa eta estoa. Beraz, beno, ba guia saioa bai. Amaitzear gaude, baina oraindik denbora pixka daukagu eta durangoko liburu eta diska zokan aukera izan genuen e, elkarrizketa txo batzuk egiteko, baina bertan ba emakume sortzaile pilo bat egon ziren eta ba hitz egin dugu, dugu, bonberenearekin apokaireak e, atera zuela diskoa, e, edipotoa liburua, ba nizunizuk e, argitaletzarekin atera dutela, ba ez modu berezian, e, autogestioan e, lanean dabiltzanak eta... Horretaz gainere, ba, badaukagu beste bat, eh, agian eh, zorgen genuen ere bai, zeren ezagik gogoratzen duzuen, duela ba, denboratxo bat, ba, gure elkarrizketatu eskatzen genien, eh, talde baten inguruan, eh, bueno, ba, beraien eh, zen talde baten izen esatea, eta guk eh, disko horrekin urrengo urren saioa erabiltzen genuen, ez da? eta horre, eh, miren aranguren gogoratzen dut, hainbat eh, taldea eh, gomendatu zigula, ez genuen Kaukera izan bere musika ona ekartzeko, eta beraz gaur e, zorrori kitatzen saiatuko gara, baina ba, lehenik eta behin irutzen zait ondo gongo zela haiek azaltzea guri nortzuk diren, eta nondik datozen. Kaukera Bai, internet gaur dago lan egin bai, orain bai, orain ez. Bai, ez du nahi, ez du nahi, Ez, ez gehitu gaitu uzten, eh. Baina bueno, badoakago berriro, hainbatekoak justo hitz egiten hasten ziren. Beraiek nondik datozen eta nortzuk diren. hainbat taldea bere disko berria grabatzen ari da. Musika, khaixa, beraien bigarren lana. Baina lehenago goazen proiektu hau ezagutu eta hainbat taldearen sorreraraino bidaiatzera. Siberia ba, nik usteetik zentzela bimidea eta xigarren usta ian. Bizan bilgune feministeak aurkestu izagoen bertan tal dia, Eta bueno, ba, bertan gabian hor jarri betia zagoen gabian, hazi zentzio zer itxe. Eta hoxe, eta hortik aurrera, ba, politxo-politxo, jendiakien koinzidu dut eta jentia hazi gare sartzen. No? Tampoko haske man horatuen, unfalia ez zonen, eta natsa zure esperamako ustes asko gustatzakun belarrira eta gero itzurara bai, ez? Begira bai eta gero kontatu ginian bea be badauka lasala baiteko sentzu bat, ez, asko gustatzakuna, ez? Hain bat ga, ez, desberdinaga, bakoitza beretzetegato, hain desberdinakoa harria desberdina baina batasun baten bueltan bagare, Musika, danza, poizia, anserkia ikusentunezkoa Material ezberdinen nasketa da, hainbat taldaren proposamena. Ez da beraz, talde konbenzional bat. Talde konbenzionala ez izatean kontua, usteot izendela probat. Gure arik sortu den gauzabaz, e... ba, joan die pertsonak gaitzen eta gaitzen proiektora eta bakoitzak aportado proiektora ba, bere ba, gaitsasunak edo orduan duan, ba. ba, usteot bakoitzak zelan aportadoan, komponente horrek eta zabaligazen Sorten dena sorten dena nera, ba, ba oizek. Orain, disko berriaren grabaketan sartuta daude burubelarri. Lehenengo diskoa dela esan daiteke. Lehenago baina, beraien kaxa maketa bat grabatu zuten. Lagun artean eta beraien kabuz. Ba, e, maketia grau egiten joan, e, uezien... Eta saukounan eh hori ba, irrati estudio txotxo bat eta bertan has egiten ba gure kabu sapurba jolasten eta gure zera grabatzen da bat izan zen guretako lehenengo kontaktua, eh? Holako xeozer zela grabetan den, ez eh, kostetan den. dan. Eh. Gustora biligitzen ba or, gure kabu saizeetan eta bai se gustoren Entzaten gen duen, bazala beste poso bat emuteko momentu ona, eta laguntza behar gen duela, beste pertsona bat behar gen duela e, kontrolatzen aproa maixa, gubaino baino betu eta izan bidea esperientzia berrisas, e, grauako dugu denok ok, batera, horreko grau asinioan grausien instrumentuak banan bana eta gaur grauako dugu denak ok, batera. Dizko honetan erralitatari kantatzun diote, baina batez ere barruan giltzaperatuta daramazaten beldur eta ametxei, zalantzari, maitasunari. Funxean barren-barreneko sentimenduari. Bueno, que xa ganer da kuadira, eh? Eguneroko daren gausena, ikutzen gaituen gausena, gausa barrukoa, kanpokoa, baina ixan sala bateko letrak estiela guztis eksplizituak, es badauke pixkat, ez dakit, poesiatik da, edo baina badauke aproa metaforatik edo ikutu hondixa, ez? Orduan ulertzen dou hitzak be modu batera edo bestera jolas bat izan bidiala eta ulertzeko saiakereen bidiala ta bakoitzak oso modu diferentean ulertuta be, ba ia jolas oso interesante eta pulitak dela. Es gausak eksplizitu ezatia ondo daola, baina gure kasuan ustez siarkata hun horratan bila zen dola. Bueno, nik uste dut eh gure gure kontzertua ez tala kontzertua bakarren ikustote ekitaldi badala, e, musika desberdinekin osatuta, instrumento desberdineak, dantziakin hastuta, da e, nik uste barruraino heltzen den kontzertu horretako bat izan leikela. Muzika kaxa, iluzioa, ametsa, melodia, poesia, maitasuna, isiltasuna, guztia batzen duen, sentimenduen duen kaxa. Zer gehiago zar daiteke bertan? Bueno, ba, nik e, muzika kaxan sartuko nauen, ba, e, flamenko zapata batzuk, eta muzika kaxa bera, maleta baten bidaiak itxeko. Bueno, nire musika caixa han pixkatain sartzen da un proiektu berdinia sartuko naukez, Baina zerbait esapirati sartuko nuke musika bat eta barruan beste musika bat, barruan beste musika bat eta holaxe jarraipenean. Musika caixa han nuke eh taldearekin pasako dituten esperientziak eta bueno, pasatu dituten ayaa. No, sartuko nauen eh, nik uste eh, ut ilusinoa sartuko naola, gausak itzeko ilusinoa, hasta la galdu bihar sekula eta hortan gaitz. Beno, ba Zer, sartuko zenukete zuek zuen musika kasan, zuen oparien kasan. Hemen izan duzute, eh, izan dugu tartea baita ere zuei proposamenak egiteko. Eta urren guastean ba, kontatuko digu zuen. Haibadu zuen, zeren balakizute, konekin erobero, saio partartza dia izan nahi duela. Hortaz, gozatu izana eta ikasi izana, espero dugu. Eta agurtzen zeituztegu, musu handian handi batekin, hainbaten musika kaxako altxortxiki batekin, eta hori bai, esan aukera baldin badukazue abenduaren hogeita zeian zumarragako gaztetxan izango direla, eta hogeita bederatzean durangoko gaztetxan. Beraz, gozatu musika kaxas, eta aurrengo arte. musu bat. Zalartzen zaitxuan, zaindazen Loelako zapaixan, bizi dian Untzak moruen nauni, zuri begira Zuri begira Biotz tau tau para paupau Galdotzen zantitzuz Estaltzen zaitxuan azala Eskuekin bixer artea Eu me confano tu risin sorai bisua una tsiana taixana कोपी दो